Not 41. Jämför Diplomatarikum Norvegium 4, sidan 268, 1342, Stein. Not 42. Sill, det vill säga Östersjö sil, strömming. Not 43. Sannolikt är meningen den att av lax, sill, säl och gråskinn ska givas full tionde. Därav biskopen två tredjedelar parentes var 15delax slutcitat och så vidare slutparentes Den återstående tredjedelen skulle delas lika mellan prästen och kyrkan. Istället för de två sista meningarna har en nu förlorad handskrift anförd bland varianter i 1609 års upplaga haft följande text. Citat denna tionde ska skiftas så prästen tar hälften och hälften kyrkan och biskopen ska ha var 15delax vart femtonde pund sill, och likaså av säl och av gråskinn och av säd. Slutsitat. De sista orden, och av säd, är i varje fall ett felaktigt tillägg. På grund av vad som angivits i not 38 avviker flock sju helt från upplandslagen kyrkobalk sju. Sidan 281, not 44. Enligt upplandslagen skulle prästen för begravning ha fem örar. Not 45 enligt upplandslagen Fing den dödes avtala med prästen så som de kunde komma överens. Upplandslagen Kyrkobalk 8 har dessutom ett flertal regler för särskilda fall. Not 46 i upplandslagen omtalar sig kyrkotagning efter viksel och bröllop men väl i andra landskapslagar. Se Södermanalagen Kyrkobalken 8 principium med not 58. Enligt det städgan 1297 skulle givas två alnar för vixen och en aln för kyrkottagningen. Not 47. Enligt tionde städgan 1297 skulle givas mat, altares bröd, efter vars och ens behag. Not 48. Reglerna i upplandslagen kyrkobalk 9 är och mycket utförligare. Avgifterna är och andra. Not 49. Enligt tionde städgan 1297 skulle offer givas fem gånger om året. Vid jul, vid kyndelsmässa, vid påsk, på dag och på kyrkomessodag. Samma dagar som i Upplandslagen, kyrkobalken tio. På dessa dagar skulle bonden och hans hustru begå nattvarden. Not i orden, vare sig bonden lever eller hans hustru, står i handskriften först efter följande mening. Parenthes, citat för alla ställen, utelämna text som om han själv bodde där. slut citat och parentes. Men det hänför sig tydligen till bestämmelsen att prästen ska hava tre matskott om året. Den följande meningen tog det sålunda vara ett inskott. Not 51. Enligt tiondestädgen 1297 skulle en legokvinna ge en och en tredjedel en väv. Om en son eller dotter har tagit tjänst utom hemmet för mera än ett år skulle de eläga samma avgifter som legodräng och legokvinna. Enligt ett senare brev från Jämtland 1303, C-Svensk Diplomatorium 2, sidan 694 och följande sida, bestämmes legokvinnas avgift till en alnväv. Enligt upplandslagen Kyrkobalk 7, -7 skulle en legodräng giva prästen ett halvt öre, en legokvinna en örtyk. I upplandslagen Kyrkobalk 10 stadgas helt andra avgifter än i Helsingelagen. Där sägs även att vi Trädska ska gäldas två pengar för en. Not 52, enligt upplandslagen Kyrkobalk 11, principium tre marker till barnets fader. Not 53, 1609 års upplaga har i överensstämmelse med upplandslagen. Citat, bo en kar och hans syster ensamma på ett torp och föder hans syster ett barn. slut citat. Not 54, mellan fädrarna till ett barn uppstod andlig släktskap, vilket utgjorde hinder för äktenskap, jämför Södermannadagen Kyrkobalk not 107. Nödop utgjorde alltså ett omdantak. Not 55 upplandslagen Kyrkobalk 11 innehåller flera regler som saknas i Helsingelagen. Om nödop för barn som föds sjukt och om straff för granne som vägrar döpa ett barn. Not 56 citat om fardon till sjukman slut citat från svenska om sjukamans redskap från svenska redskaper maskulinum. Betyder vanligen dödsberedelse av sjukman, sakramentets meddelande till en döende. Latin viaticum sacra eucharistia que et moritoris dator. Till exempel i motsvarande flock av upplandslagen. Jämför även Svenskans reda, femininum forn norska reita. Femininum är samma betydelse. Här föreligger ett intressant exempel på omtydning av ett ord med kyrklig betydelse ett slags folketymologi. Kapitlet med rubriken har övertagits från Upplandslagen, men ordet har fått en ny innebörd i Helsingelagen. Not 57 enligt Upplandslagen, tre marker till Arvingarna. Enligt västmanalagen tre marker, hälften till biskopen och hälften till Arvingarna. Not 58 jämför Södermannalagen, kyrkobalken 91. Not 59 hur huruböterna skulle bötas när bonden försummat att giva prästen bud och fordon är oklart. Not 60, man fick icke föra liket över en annans jord, att den på rätt kyrkoväg. Not 61, flock 12 avviker helt från upplänslagen kyrkobalk 12. Not 62, citat, i hur han har fått sin rätt, slutcitat från svenska, att stiltum rätt i. Jämför till Hjelmqvist i ANF, 20, sidan 248- Enligt upplandslagen ingår dessa tre marker till sockenmännen. Not 63. Även enligt upplandslagen vore prästens böter tre marker men de delades lika mellan bonden och biskopen. Om förbud ser södermanna lagen Kyrkopalken 76. Enligt upplandslagen Kyrkopalken 13.2 hade biskopen eller prästen rätt att sätta i förbud för underlåten kyrkobot, för tionde, för avgifter till kyrka och präst och alla andliga mål. Men icke för penningsskuld. Sidan 282. Jämför Svensk Diplomatorium 2, sidan 695, 1303. Han går, citat, miste om kyrka och köttmat, citat Det vill säga han får ej gå i kyrkan och måste fasta. Upplandslagen Kyrkobalken 132 fortsätter med bestämmelser om trots mot förbud och bann. Detta återfinns i Helsingelagen i flock 194. Klock 13 är helt oberoende av upplanslagen kyrkobalk 13 som har utförligare regler om mässfall och förbud. Not 64 är likaså upplanslagen Kyrkobalken 14 principium citat all avlinga jord må man ge för sin själ. slut Jämför även södra Kyrkobalken 12.2. Not 65 enligt upplanslagen och västmannalagen fick man utan arvingarnas samtycke. Citat är giva mera än var tionde penning av sin gamla börtshjord. Slutsitat. men samtycke av värvingarna fick man giva hur mycket som helst. Jämför lagen 20-balken 12. Not 66, det vill säga och givaren svägnar varvingarnas. Not 67, lagar gåva, det vill säga 16 örar, lika med två märker. Not 68, sliter förmodar att texten är korrupt. Efter den första satsen, citat, givet någon mera än laga gåva, slutcitat, skulle några ord ha fallit ut. Citat, då ska det gå tillbaka som är mera än laga gåva, slutcitat. De följande bestämmelserna om fastar och vittnen skulle alltså gälla för laga gåva. Sannolikt är emellertidtexten korrekt och har avseende på mera än laga gåva, givet med arvingarnas samtycke. Det ska behandlas som köp enligt jordabalken och köpmålabalken. Flock 14 är helt oberoende av upplandslagen Kyrkobalk 14. Där finns utom utförliga bestämmelser om själagåva och testamente. Kyrkobalken 14 principium och 14 1 6. Även stadganden för det fall att bandlyst eller biltog kommer till kyrkan då mässan läses. Se Kyrkobalken 14 7 eller att uppfunt är söndrig Kyrkobalken 14 8. Om fiske och annat arbete på söndagar och andra helgdagar Kyrkobalken 14 9 och om vidrörande av dopfunt eller altarklädd, kyrkobalken 1410. Dessa stadganden har ej upptagits i Helsingelagen. Not 69, Enfall tor då den ena av de skyldiga är gift, Tvefall tor då båda är att gifta. Samma bötesatser i upplandslagen, kyrkobalk 15:3 med flock 15 principium jämför giftomålsbalken, flock 5. Not 70, om andligt skyldskapsbrott, Se kyrkobalken, not 107. Not 71, det vill säga tre märker för varje brott. Not 72, upplandslagen, kyrkobalken 153 3, 10, mens ed. I text B tillägges brister han åt eden, böte han så som förut är sagt. Att kvinnan är saklös för hor står icke i överensstämmelse med upplandslagen kyrkobalken 15:3 som bestraffar henne med tre bot. Till följd härav ger upplandslagen henne även rätt att värja sig med tio män sed om mannen blir fälld för hor. Not 73 text B. Två botmarker. Not 74. Denna mening saknar motsvarighet i upplandslagen kyrkobalken 15. Men samma böter för hor stadgas på ett annat ställe av samma slag. Upplandslagen särdabalk 5. Citat, brister han åt eden, böte sex marker, som skola tre skiftas. Slutsitat. Not 75, denna bestämmelse som återkommer i ärvda balken 1, 1 står i Upplandslagen, inom parentes, lagen och Västmanalagen endast i ärvda balken. Se Upplandslagens ärvda balk 1 -1. Not 76, text B, sex botmarker. Not 77, text B, tillägger... Två marker till kyrkan, två marker till biskopen och två till målsäganden. I upplandslagen stadgas inga böter för detta fall, men väl skulle den som väckte klander. Citat, sedan det är lagligen lyst eller sedan fästejonen är ovigda. Slut citat böta, sex marker. Not 78, citat, om någon lägger fästningsgåva på fästningsgåva. Slut citat fornsvenska var fästninge, fä bär a fästninge fä det vill säga ger fästningskåva för en kvinna för vilken sådan redan är given av en annan. Denna bestämmelse finns i Upplandslagen i ärbda balken 1, 1 men den saknas i Södermannalagen. Text B tillägger, så som förut är sagt, Dessa ord måste avse det närmast föregående, att skiftas i tre lotter, det vill säga böterna skulle fördelas mellan kyrkan, biskopen och målsäganden. Sidan 283. Fördelningen är anmärkningsvärd och visar ett kyrkligt inflytande i samband med stadgandets överflyttande från ärvda till kyrkobalken. I säger sägs vem böterna ska tillkomma. Not 79. Det är anmärkningsvärt att enligt Helsingelagen prosten fick anklaga en man eller en hustru för hor. I var detta tillåtet endast om de blivit tagna på bar gärning eller om åsyn av vittnen finnas. Jämför även Södermannalagen, kyrkobalken 15-3, kyrkobalken 9:5, 5 Västmannalagen, kyrkobalken 21. Not 80 så som förut är sagt, nämligen i början av samma flock. Text B har istället för sista meningen följande. Citat Brister han åt eden ska han böta och undergå kyrkobot, och kvinnan har rätt att värja sig. Brister hon åt eden ska hon undergå kyrkobot och inte ett böta, utom i fall att de hava avlat barn. Slut, citat. Sannolikt är detta en ursprungligare text. Då kvinnan icke skulle böta, även om hon brister åt eden, har hennes rätt till värgemålsed befunnits onödig och uteslutits, så som enligt hans skrift A. Enligt upplandslagen skulle kvinnan värja sig och, om hon ej kunde det, böta tre marker. Här föreligger sålunda en saklig olikhet mellan upplandslagen och hälsingelagen. Not 81, citat igen var av tre lotter, slutsitat, fornsvenska i dridiong vann, ordagrant i varje tredje del. det vill säga till konungen, och målsäganden. Not 82, om prosten, se not 16, en förlorad handskrift för i 1609 års upplaga har i sista meningen ett tillägg. Citat. Får han i utböterna, då han färdas i rätta ärenden, äger han rätt till följa av landets män. Slutsitat. Meningen blir härigenom tydligare. De båda sista meningarna saknar motsvarighet i Upplandslagen och andra landskapslagar. Upplandslagen Kyrkobalken 15 är vita utförligare än Kyrkobalken 15 i Helsingelagen. Dispositionen är i de båda lagarna densamma. Reglerna om fästning och viksel har fått sin plats bland stadganden om hor. Däremot har i Helsingelagen icke upptagits de stadganden som avslutar Upplandslagen kyrkobalk 15 om ocker, om vänlysningsmål, om lönskaläge i kyrka eller på kyrkogård, om tidelag med mera. 183, en förlorad handskrift, citerad bland varianter i 1609 års upplaga, har biskopens man. Upplandslagen har på motsvarande ställe biskopens länsman. 184, Upplandslagen tillägger här. Citat, eller säger att han har gjort tungt arbete på en helg dag. Slut citat. Jämför att Helsingelagen icke har upptagit stadgandena i upplandslagen Kyrkobalken 14 om sabbatsbrott. Se ovanot 68. Not 85, flock 16, principium utgör ett sammandrag av upplandslagen Kyrkobalk 16, principium och 16.1. I den fornsvenska Pentatevken-parafrasen sägs att Citat, olydnad i undergående av kyrkobot. Genom parentes skriftar brutt, är en av de farligaste dödssynder, den visar otacksamhet mot Gud för himmelrikets nåd efter helvetets dom, och han förtjänar aldrig mera att få himmelrikets nåd, om han ej bättrar sig så mycket han förmår. Slutsitat. Från medeltidens bibelarbeten, del 1, sidan 301. Not 86, biskopens länsman, det vill säga prosten, jämför not 16. Något 87 sju, vare sig eden fälles eller icke, det vill säga den ed som ska avläggas av svarandens edgärdsmän. Flock 16.1 överensstämmer nära med upplandslagen Kyrkobalk 16.2. Citat i skola bära vittne, men icke avlägga ed. Slutcitat är ett tillägg i Helsingelagen. Bestämmelserna i flock 16.1 rör biskopens åtalsrätt i allmänhet och ej speciellt de brott som omtalas i föregående del av samma flock bytande av helgdag och ålagt kyrkobot. De vittnen som prosten måste framställa på tinget för att få rätt till ed eller böter behövde icke avlägga ed. Nej heller behövde de böta om de lyckades den anklagade att värja sig för beskyllningen. Not 88 upplandslagen kyrkobalken 17 principium Citat nu slåss men på en helgdag så att man helgden förringas antingen genom dråp eller genom fulla sår då tager biskopen tre marker. Slut citat. Jämför manalagen Kyrkobalken 18 principium. Västmannalagen Kyrkobalken 26 har utförligare bestämmelser om citat väckande av blod. Slut citat. Not89 och Södermannalagen har istället följande bestämmelser. Citat kan han värja sig för målsäganden var det han fri från böter till biskopen. Blir han sakfälld för målsäganden, böter han till biskopen så som förut är sagt. Slut citat. Och ytterligare citat alla de som kunde värja sig för rätt målsägande, det var det fria från böter till alla de som åtala i målet och som skulle ha varit rätt till böter om de hade blivit fällda. Slut citat. Sidan 284. Målet skulle sålunda först behandlas och avgöras inför tinget enligt bestämmelserna i manhälletsbalken. I Helsingelagen har här, liksom på ett par andra ställen i kyrkobalken, bestämmelser som är rätta hörde hemma i andra flockar. 14 mäns ed, sådan edgjärnsmana ed förstärkande den ed som förut avlagts av kärandens vittnen, förekommer även i Manheldsbalken flock 11, 14 principium och 17. Not 90 men från svenska lom, text B lom sak. Detta ord är belagt endast på detta ställe. Troligen är det ett substantiv i avljudsförhållande till adjektivet Lamber, Lam. Solunda där het lyte. C.A. allt alltsvedische grammatik, paragraf 174. Jämför J. Ire, glosarium, svegoticum 2, spalt 89. Jämför även svenska ordet Loma, Loma, gå tungt och långsamt, fornhög, tyska, lomi, matt, östfrisiska, lom, förlamad, haltande matt. Sluter ordboken avböjer en sådan tolkning, citat, så att det skulle betyda att någon läm blivit skadad, slutcitat. Han vill istället sammanställa Helsingelagens lom med svenska loma, genjuda eka, se till exempel Régé Vendell. Lom, skrälldån, citat, allmogusspråkets lomahugg i bemärkelsen av ett häftigt slag, slutcitat, lomhörd. Han översätter hårt slag, förmodligen menar sådant som medför åkomma. Sista meningen saknar motsvarighet i upplandslagen och andra landskapslagar jämför om lite man hälgsbalken 9. text B har tillägget citat eller styrke med 14 men ser att han inte har gjort det. Parentes igen var av tre lotter slut parentes och citat. Flock 17 principium avviker till formulering och innehåll avsevärt från texten i upplänslagen kyrkobalk 17 principium. Not 91 text B. Citat böte de alla en enda bot till biskopen. Slutcitat. Flock 14:2 är ett sammandrag av Upplandslagen kyrkobalk 17:2. Not 92 tonsur fornsvenska krona av latinets corona. Tonsuren skulle erinra om kristig Orden som har tonsur är åt tillägg i Helsingelagen. Not 93, bestämmelserna i flock 17-2 något från det motsvarande i upplandslagen. Not 94, flock 173 3 överensstämmer till innehållet med upplanslagen Kyrkobalk 171, men ordalydelsen är en annan. Jämför om dråp av en förvant, manhelgsbalken 4-6. Not 95, upplandslagen, biskopens länsman. Not 96, den sista meningen. Parentescitat citat för smyghål, lämna text som det tillkommer, slutcitat och parentes, finnas endast i text B. Den har emellertid motsvarighet i upplandslagen och tillhör utan tvivel den ursprungliga texten av Helsingelagen. Att den saknas i handskrifter beror säkerligen endast därpå att den har blivit överhoppad av en ouppmärksam skrivare. Jämför att det föregående slutar med samma ord, vem det tillkommer. Not 97 jämför man manhälgtsbalken. 33 jämför även kyrkobalken 21-3. Flock 18 överensstämmer rätt nära med upplandslagen kyrkobalk 18. Not 98 med mened menas här ed som dömer ogiltig. Rubriken i upplandslagen lyder om böter till biskop för edgång. Not 99 enligt upplandslagen kyrkobalken 19- skulle huvudmannen bötta tre marker och edgärdsmännen tre, alltså sammanlagt sex marker? Not 100, de båda sista meningarna enligt text B. Hans A har istället endast orden Och alla skola undergår kyrkobot. Bestämmelsen om enskild mans saknas sålunda där. Troligen har denna bestämmelse som har motsvarighet i Upplandslagen uteglömts i hanskrift A i samband med att uttrycket skola fästa. Inom parentes fast in har ändrats till skola undergår kyrkobot. Inom parentes gang i utelämnade text under skrift. Upplanslagen Kyrkopalken 19-principium är mycket utförligare än Kyrkopalken 19-principium i Helsingerlagen. Not 101, myndighetsåldern är annars i Helsingerlagen 12 år. Ser man Helgsbalken 2-principium med kommentar. 15-årsåldern här i kyrkobalken 19 principium tog det stå kvar från upplandslagen. Flock 191 överensstämmer så gott som ordagrant med upplandslagen kyrkobalk 192. 2 Not 102. Flock 192 2 överensstämmer så gott som ordagrant med upplandslagen kyrkobalken 193. 3 Not 103 under lagboken i sitt land. svenska under sina lands bok. Jämför ettagångsbalken 4 och 11 under landsins bok. Sidan 285. Not 104 jämför rättegångsbalken 11. Note 105 text B i överensstämmelse med upplandslagen. Citat: ska biskopen sätta honom i band. Slutsitat. Not 106 flok 19.3 och 4. Överensstämmer till innehållet med upplandslagen kyrkoparken 19.4 och 13.2. Flock 19.4 har fått en allmän innebörd. Det gäller personer som är att i förbud i allmänhet. ej blott om det skett på grund av ogilhet. Not 107, så enligt text B som överensstämmer med upplandslagen. Text A har, dömer lagmannen någon skyldig till kyrkobot. Ett och är här utelämnat. Nota 108, med rättare dom. Det vill säga sedan han har vädjat till landets lagbok enligt rättegångsbalken 11. Not 109, och de båda sista meningarna enligt text B, som säkerligen här har ursprunglig text. Hans skrift A har istället endast orden och målsäganden varit saklös. Troligen har en ouppmärksam skrivare gått över från det första, målsägande, till det ställe där ordet andra gången förekommer. Not 110 F195 överensstämmer i huvudsak med upplanslagen Kyrkobälk 195. Not 111, det vill säga prosten. Not 112, efter landets lag. Det vill säga efter landskapslagens världsliga balkar. Not 113, flock 20 överensstämmer så gott som ordagrant med upplandslagen kyrkobalk 20. Slutet har dock förkortats. Not 114, den sista meningen är tillägg i Helsingelagen. Not 115, citat alla de som följer Slutcitat från svenska Allir. Jag lämna text där Guslikame Fylge. Jämför södra mannallagen 20 balken 20 med not 145. Not 116 text B tillägger i överensstämmelse med dopplanslagen varje brott efter sin art. Not 117, det vill säga efter bestämmelserna i Manheldsbalken. Enligt dopplanslagen skulle det prövas av tolv män från samma socken. Not 118, flock 21, principium och 21.1 överensstämmer i huvudsak med Upplandslagen. Not 119, text B, inleder det följande med orden, sådan är kyrkans frit. Not 120, en förlorad handskrift skrift, anförd som variant i 1609 års upplaga, har istället för det föregående, så snart en bonde har sina vapen och kläder. Ordföljden med predikatet far sist- Tyder på att detta ursprungligen har hört till texten som alltså tog det har lytt så. Så snart en bonde har sina vapen och kläder och far från sin gård. Not 121 för fridsbrott hemma på bondens gård vore alltså böterna dubbelt så höga som för fridsbrott på kyrkovägen. Not 122. 100 Han skrifter då C har här sannolikt den ursprungliga betydelsen av 120. Märk stegringen i kyrkdörren 40 vid uppfunten 80 i sånghusdörren 120 marker. Not 123, det vill säga för fridsbrott från och med kyrkogården. Märkligt nog fick biskopen nio märker för fridsbrott i kyrkogårdsledet, men sedan blott sex märker för kyrkans ohelgandet. Not 124. Om denna överenskommelse mellan konungen och biskopen är för övrigt inte ett bekant. I motsats mot upplandslagen och de andra landskapslagarna har Helsingelagen för fridsbrott i kyrka en allt efter platsen starkt graderad böteskala. Enligt upplandslagen kyrkobalk 21 är då för bruten kyrkofrid 20 märker till kronan och 20 märker till kyrkan, därtill 6 märker för benlysningsmålet. Sannolikt har Helsingelagen upptagit dessa bestämmelser om kyrkofrid från en äldre kyrkorätt. De visar med avseende på bötesgraderingen intressanta överensstämmelser med bestämmelserna om hemfrid i Mannhälgtsbalken 62. Jämför även städgan för Sankt Görans Gille vid Kopparberget. Småstycken på Fornsvenska 1 sidan 103. Jämför Evisén i Akta philologica Scandinavica 1 sidan 200. Så som Höltman har framhållit Se Helsingelagen sidan 4. Har skrivaren av handskrift A sannolikt haft en annan förlag för kyrkobalken 21-2-5 till än för de övriga delarna av lagen. Strax i början av paragraf 2, efter den första meningen, har handskrift A med röda bokstäver infogat avslutningsorden Kyrkobalken slutar så Gud låter oss alla himmelriket få amen. Sidan 286. Detta tyder på att texten i en äldre handskrift har slutat här och att det följande är ett senare tillägg. Det är med lite att märka att det finns även i texten B och det kan sålunda icke-blott vara tillagt av skrivaren till handskrift A. Not 125. Dessa förhöjda böter för fridsbrott i prästgården tillföll och enligt flock 21-2 biskopen. Not 126. Citat för gåvan till helgonen som alla tingsmän har var lovat. Slut, citat. Fornsvenska Fore Helgre nu Hadslu. Text B. Hadslu. Som allir, har have jättat. Denna tolkning av textstället är given av KF Södervall i översikt av Filologiska sällskapets i Lund för handlingar 1881-82, sidan 22 och följande sida. Hadslu uppfattas som oblik form av fornsvenskans hetsla, inom parentes hetsla, Femininum löfte till heta lova. Med Helgre hetslu avse avses utan tvivel den så kallade Olafs hetsla som de olika landstingen i Ångermanland, Medelpad och Hälsingland år 1314 åtagit sig till ett visst belopp. Se, svensk diplomatorium, SD 3, sidan 160, 162, 165. Jämför även SD 4, sidan 473 och följande sida, SD 5 sidan 248 och följande sida, 250 och följande sida, 252 och följande sida. Den betecknas såsom Våta, Kvedem, ob honorem ett specialem, Devotionem, Beati, olavi Regis, et martiris. Den gick till Uppsala domkyrka för att uppehålla gudstjänsten vid det altar i Sankt Olofs och Sankt Eriks kapell som var invikt åt dessa båda heliga konungar. Därför heter skatten just Helgre Manne Hedsle Löftet åt heliga män. Om Olofsjärden och dess historia, ch Gärne, Helsingeliv under Helsingelag 1901, sidan 17. En Anlund från medeltid och Vasatid 1933, sidan 90 och följande sida. Om Olofskulten i Norrland, även H. Falk i kyrkohistorisk årskrift 1902, sidan 87 och följande sida. Emodin i Norrland. Småskrifter utgivna av Norrländska studenters folkbildningsförening 1906. En Anlund, Oljoberget och Ladogårdsgärde 1924, sidan 31 och följande sida. Från medeltid och tid 1933, sidan 68 och följande sida. Skattens belopp kan man se av breven från 1314. I ett brev av den 30 maj 1313 kundgjorde konung Birger Magnusson att arkebiskop Nils i sin domkyrkas namn ägde anordna Olofsgärden på sätt han ansåg lämpligast. Se Svensk Diplomatorium 3 sidan 132. I ett brev av den 27 februari 1314 SD 3 sidan 160 lovade därefter ångemanlänningarna att erlägga för sex personer, en aln väv för 20 personer av säl och sillfångs är en manslott. Pertem onam diktam manskut. Av varje timmer skinn ett blåskuret skinn. Not 1. Noten lyder timmer från svenska timber. Latin timbria pellium, I ett antal av 40 skinn eller hudar. Och med blåskuret skinn ser av Balken not 37. Slutnot. Det är kvalibet timbria. Pellium variarum unam Pellem Blaskurit. För varje handelsfartyg som gick ut vid midsommartiden, en alnväv eller dess värde, och för varje person som medförde handelsvaror på skeppet, citat vilket på vårt språk kallas farfasta, slutcitat en alnväv eller dess värde, enligt SD 3, citan 160. I ett brev av den 7 mars samma år lova inbyggarna i Medelpads prosteri att utgöra av varje bonde en alnväv, eller dess värde. Av sillfångsten från varje båt, gena, En manslott, honam diktam manskott. Av sällfångsten för varje skepp, en manslott, honom manskott. Av varje skepp som går från Stockholm med handelsvaror, en svensk penning. Av varje person som vistas i skeppet, en penning, som citat på vårt språk kallas stamskott av varje laxfångst, den lax som först blev fångad, av skinnfångst och årsväxt efter vars ens behag, så som det av ålder varit vanligt. CSD 3, citan 1962 jämför citan 163. I ett brev av den 20 mars 1314 bestämde slutligen för Helsingland. I Alir skulle utgöras från Socknarna, bolnes, Hanebo, Segersta, Alfta, Arbro, Undersvik, Järvsö, Jusdal och Färilapp. För varje plog en alnväv eller dess värde. För varje timmer skinn av olika slag. Ett skinn av bättre slag. De kvalibet pellium variarum onam pellem miliorum. Av varje fångad älg ett skinn av skiftande slag. De kvalibet onagro capto onam pellem variam. Från socknarna Norrala, Söderala Mo, Rängsjö och Tröne. Av två personer en svensk penning. Samt dessutom... Från hela kontraktet för varje skepp med handelsvaror, en penning, och av varje person på skeppet, en penning, sidan 287. Av sällfångst för tio personer, en halv manslott, inom parentes manslott, av sillfångst för varje båt, inom parentes agena, som har två mesar som manslott, en mes. not 1, men av varje båt som blott har en mes till manslott, en halv mes. Not 1 lyder mess, svenska mes latin messa, flätad korg för uppmätning eller transport. Slutnot. I sundade skulle utgöras för varje person med undantag av köpman och för varje levande djur med undantag av höns hund och katt. En handfull god säd, för nio köpmän en alnväv, för varje skepp som går ut med handelsvaror vid utfärden en penning, och av varje person på skeppet som har handelsvaror, en penning. Av varje skepp vid återkomsten, en penning. Och av varje person, en örtug. Inom parentes obolum. Och av sillfångst och av skinn, så som det var vanligt, av gammalt. Svensk Diplomatorium 3, sidan 165. Även genom frivilliga gåvor synes man har bidragit till att uppehålla tjänsten i Sankt Eriks och Sankt Olofs kapell. Rosten i Forsa i Helsingland Johan Thomasson, testamenterar år 1320 större delen av sin egendom till Uppsala domkyrka och Forsa kyrka, som var helgar till Jungfru Maria. Men där jämtegiver han bland annat till Sankt Erik, sin gråa häst, och till Sankt Olof, ett silverkärl. Se Svensk Diplomatorium 3 sidan 463 och följande sida. Not 127 fridsbestämmelserna i flock 21. 1-5 är då för Helsingelagen och har icke-direkt motsvarighet i Upplandslagen. Även där finnas emellertid vid slutet av kyrkobalken likartade bestämmelser till skydd för friden och vissa kyrkliga högtidsdagar samt kyrka och kyrkogård. Med flock 21.5 kan jämföras planslagen, kyrkobalk 22 principium. Citat bryter någon friden, utelämnar text då biskopen inviger en kyrka, böter han på samma sätt. Slutcitat. Det vill säga 20 marker till kronan och 20 marker till kyrkan för fridsbrottet. Not 128. Upplandslagen avslutar kyrkobalken med en annan vers. Citat nu är sagt det som hör till kyrkobalken. Kristus och kyrkan var vår hjälp. Amen. Slutsitat Förklaringar till konungabalken, sidan 294 Fornsvenska konungsbalker Innehåll konungabalken består av två olika delar. Del 1, flockarna 1 till och med 6 innehåller edsörerslagarna. De särskilda edsörersbrotten. Hämnd på orätt person, flock ett principium, efter avlagd ed eller förlaga åtal, ett ett. Brott mot hemfrid, flock två, mot kvinnofrid, 3. Mot kyrkofrid och tingsfrid, fyra. Stympning medelst avhuggande av hand eller fot, fem. Straffrättsliga och processuella regler, sex principium, sex ett. Straff för den som hjälper biltog, sex två. Del två, flock sju till elva om ledung och ledungslama och andra utskylder till konungen, flockarna sju och åtta, om vakthållning nio, om konungsårens frid tio, om skjutsgärd elva principium, om gårdar som tillhör Uppsala öd elva ett. Helsingelagens stadga överensstämmer nära med upplandslagen och är hämtad därifrån. Avvikelserna är att i noterna nedan. De flesta förekommer i flock sex- där Helsingelagen har infört åtskilda tillägg. Det är att märka att hans skrift B bättre följer texten i upplandslagen. Bestämmelserna om ledungslama, om utrod och om vakthållning klockan sju till nio har motsvarighet i upplandslagen men visar stora avvikelser. Helt självständiga är då bestämmelserna om konungsårens frid och om skuttsgärd för konungens skatt klockan 10 och elva. Stadgandena i Upplandslagen om Kungaval, Eriksgata och Kröning har ej upptagits i Hälsingelagen. Jämför Södermannalagen Konunga Balken 1-3. Liksom Dalkararna står Hälsingarna utanför Kungavalet och beröras ej heller av Konungens Eriksgata. Not ett till Edsöresmål från Svenska Edsöre Mål. Och medsöre Söre, se Södermannalagen, konungabalken, not 17. Upplandslagen, kyrkobalk fyra, börjar. Citat, dessa mål är och brott mot konungens Söre, som han sverger då han ska väljas, och med honom alla de främsta herrarna i Sverige. Jämför flock 6 principium. Not två. Citat, det skola 12 men pröva. slutcitat. Upplandslagen, Samtalalagen och Västmanalagen har istället... Citat, då ska hundares nämnd pröva. Slutsitat. Södermanalagen. Citat, det ska prövas av tolv män i samma hundare där det var gjort. Slutsitat. Jämför nedan flock 6-1. tre orden. Citat, mot given säkerhet och jordförlikning. Inom parentes, agrud och sätt Eller hämnas. Slutsitat. Finnas endast i hans skrift b Liksom i Upplandslagen. Troligen har de endast blivit överhoppade i hans skrift A, så kallad haplografi. Upplandslagen tillägger. Citat. Då ska han där nämn pröva om det var sant eller ej. Slut. Citat. Not 4, handskrift B, har istället. Citat. Om någon för hem till en annan och gör honom full hemgång, vare sig det är då en eller flera. Slut. Citat. Detta överensstämmer med upplanslagens text. Not 5, upplandslagen, Aderton, Männs, Ed. Not 6, citat 16 örar i en var av tre lotter, slut citat 16 örar lika med två marker. Hela bötesbeloppet blir alltså sex marker. Så enligt handskrift B som stämmer med upplanslagen. Handskrift A har istället citat 6 marker i en var av tre lotter, slut citat. Hela bötesbeloppet blir alltså 18 marker. Detta är uppenbarligen ett fel, sidan 295. Avsikten har sannolikt varit att ändra till 6 marker till tre skifte. Men orden i en var av tre lotter, genom parentes i dridig varn har av fått stå kvar oförändrad. Not 7 handskrift B tillägger, det är den som vill göra hemgång. Detta överensstämmer med upplandslagen. Not 8. Han B, har istället i överensstämmelse med upplandslagen om han blir dräpt eller sårad rätt till boskifte och till böter. Not 9. upplandslagen, är konungens edsör i ikebrutet och ej har hemgång skett. Not 10. Han B, tillägger i överensstämmelse med upplandslagen och till en annan. Not 11. Flockens text börjar i handskrift B, liksom i Upplandslagen, detta är det fjärde. Not 12. Citat, våldtager någon en kvinna. Slutcitat. Den fornsvenska texten lyder, taker man kona med vald annars. Ordet annars som saknar motsvarighet i Upplandslagen är enligt flyter felaktigt och har utelämnats vid översättningen. Not 13. Orden, sådana som han har gjort henne eller hon honom. Finnas endast i handskrift B, liksom i upplandslagen. Troligen har de endast blivit överhoppade i handskrift A. Not 14. Handskrift B tillägger i överensstämmelse med upplandslagen. Blir detta kundgjort för vittnen? Inom parentes Varder det ett skärskotat. Not 15. Upplandslagen hundares nämnd. Not 16. Upplandslagen. Och blir där tagen eller fängslad på färsk gärning. Not 17. Hans skrift B tillägger eller en stubbe. Not 18 har planslagen dessa mål som vi nu har räknat upp. Not 19. Citat. En varm taga sin lott i bået. Slut citat. Von svenska taker var sin lott som han a. Elomino. Istället för de två sista orden har hans skrift B. Ibo, felskrivning för Ibono, Iboet, vilket stämmer med Upplandslagen och manalagen, döllalagen och Läs Läsarten i hanskrift A, i Lomino, hänförsliter, glossar till Helsingelagen, ordboken, till ett för övrigt okänt ord, Lom, neutrum, med samma betydelse som Bo. J. Källström förmodar, citat, felläsning eller felskrivning för Lonnendom, Slutsitat dativ av och fornorska Lunendi i slenska, med H som begynnelsebokstav, gönnelse bokstav pluralis till jordegendom hörande förmåner.